Причини, щоб кинути цю справу Дуже легко, похиливши голову, зануритися в роботу над тим, що, на вашу думку, треба робити. Набагато важче звести погляд угору, запитати себе, навіщо я це роблю? Ось деякі важливі запитання, що їх ви маєте собі поставити, щоб переконатися, ви зайняті справою, яка має значення. Навіщо ви це робите? Чи траплялося вам колись працювати, точно не знаючи навіщо? Бо хтось просто сказав вам зробити те чи інше. Насправді, так трапляється повсюдно. Тому так важливо запитати себе, чому ви цим займаєтеся? Навіщо ця робота? Кому від неї буде користь? Пошук відповідей на ці питання допоможе вам краще розібратися в самій роботі. Яку проблему ви вирішуєте? У чому, власне, полягає проблема? Вона ускладнює життя споживачів? Вона ускладнює ваше життя? Щось є недосідь чітким і зрозумілим? чи йдеться про щось недоступне раніше, що має стати доступним нині. Інколи, ставлячи собі ці питання, ви раптом розумієте, що ви якусь уявну проблему. І в цю мить треба зупинитися і переоцінити те, чим же ви, до дітька, тут займаєтеся. Чи є це справді корисним? Чи робите ви дещо корисне, чи просто дещо? Не складно своє захоплення з корисністю. Звичайно. Іноді не зле трохи розважитися і зробити щось прикольне. Але настає час, коли треба зупинитися і запитати себе, а чи справді це має користь? Бо прикольність минається, корисність ніколи. Чи додаєте ви якусь цінність? Додавати аби що легко, додавати цінність складно. Чи справді те, над чим ви зараз працюєте, робить продукт більш цінним для споживачів? Чи зможуть вони отримати більше, ніж раніше? унаслідок цього нововведення. Іноді те, що, на вашу думку, додає цінність, насправді зменшує її. Занадто багато кетчупу може зіпсувати картоплю фрі. Цінність – це питання балансу. Чи змінить це поведінку? Чи те, над чим ви працюєте, справді має змінити хоча б щось? Не додавайте до продукту нічого нового, якщо ця зміна не матиме реального впливу на те, як люди використовують ваш продукт. Чи є якийсь легший шлях? Працюючи над будь-чим, завжди запитуйте себе, чи немає якогось легшого способу це зробити. У багатьох випадках такий шлях є, і він наразі виявляється більш ніж прийнятним для вас. Зазвичай, проблеми розв'язуються досить просто. Нам лише здається, що вони потребують складного розв'язання. Що б ви могли зробити замість цього? Що інше ви не можете зробити, бо зайняті цією справою? Це питання має особливу вагу для маленьких компаній з обмеженими ресурсами. У таких випадках правильна розстановка пріоритетів має особливе вагоме значення. Якщо ви працюєте над завданням А, то чи встигнете ви виконати Б і С до квітня? Якщо ні, то, можливо, замість роботи над А варто таки зосередитися над Б і С. Якщо ви надовго застрягнете в чомусь одному, це означатиме, що постраждають інші завдання. Чи ваша справа варта зусиль? Чи справді те, що ви робите, вартує зусиль, яких ви докладаєте? Чи варта ця нарада того, аби на годину відворикти шістьох осіб від їхньої роботи? Чи варто влаштовувати в офісі всіночно, коли можна спокійно завершити цю роботу завтра? Чи вартий прес-реліз вашого конкурента того, аби ви так переймалися і втрачали спокій та сон? Чи справді варто втрачати гроші на рекламу? Перш ніж у практиці до якої справи, визначте для себе, наскільки вона того варта постійно ставте собі та іншим запитання, наведені вище. Звісно, не треба перетворювати це на формальний процес, але й нехтувати ним теж не слід. Також не варто лякатися своїх висновків. Часом припинення роботи – це правильний крок, навіть якщо ви вже вклали в неї багато зусиль. Не марнуйте добрий час на погану роботу.